Og som lytter sikkert allerede har bemærket, så er jeg ikke Flemming Blegger, Jeg er nemlig et andet menneske, som hedder Ole Bjerg. Og jeg er Flemmings ven og åndsfælde. Og i dag, der er jeg faktisk gæstevært her på podcasten. Men det betyder ikke, at man bliver snydt for Flemming. For Flemming han er nemlig gæst i dag. Man kan sige, at Flemming, du er sådan en slags gæstegæst. Så jeg er gæste vært, og du er gæste gæst. Så øh, goddag Flime. Goddag, Ole. Og velkommen til din egen podcast. Ja, tusind tak. Og øhm, grunden til, at øh, vi har lavet det her setup. Det er der nok mange. Grunde til det er jo, du, du, du, du har jo igennem dit virke og gennem de seneste år, måske også tidligere, så er du meget. Så, du er meget, meget generøst menneske. Det har jeg bemærket, og det er der også mange andre, der har bemærker. Det betyder, at du. Du er sådan en, der holder rum for andre mennesker og løfter dem frem. Og for eksempel noget af det, vi skal tale om i dag, det er din bog, eller dit værk, Illusion om Danmark. Uh, og når man starter med at læse det lige i forordet, så det, der plejer folk at ligesom, sk skrive om sig selv, og sådan få flet ind mellem linjerne, din vand, karl og sådan noget der, ikke? Men sådan starter din bog, ikke? Den starter med at tale om Martin Thiesville, og så løfter du bare ham op og siger bare, han er bare da shit, og så går du i gang med din egen bog. Og det, det er sådan meget sådan betegne for, hvordan du er Fleming. Nå, no. så det her, det er også ligesom sådan et, nu, nu, gør vi lige, nu løfter vi lige fleming Blikker lidt op her, i stedet for. Så det er det, der skal foregå i dag. Mm. Øhm. Og øh. jeg er meget taknemmelig for de pæne, pæne ord, men jeg er også meget taknemmelig for, at der er sådan nogen som Martin Tidsvilde, som gør, at der er for, hvad skal man sige, nogle trædesten for sådan nogle som mig se, til at træde se, på. Så nu gør du det igen, Flemming. Nu, nu gør du det igen. lidt. Nu i gang med at løfte dig op, og så skal du alligevel lige hive nogle andre frem foran. Så, men det, det, det, det, det er godt. Så. Og jeg har faktisk jeg har egentlig lyst til at starte med, vi, vi, vi skal tale lidt om dig. Det bliver noget af det første. Og så derfor, så skal vi tale om, øh, om din bog og dit værk her. Men jeg, jeg har egentlig lyst til lige at øh, læse simpelthen de aller, aller sidste ord i i den her bog, som hedder Illusionen om Danmark, som du skrev. Hvornår kom, hvornår kom bogen? Den udkom nøjagtigt på grundlovsdag 2023. i 2023. Ja. Nå. På aller sidste side, altså aller, det her er det aller, aller aller sidste, der står i den her bog, der står der, og det, det er sådan, i sådan et afsnit om forfatteren, Flemings drøm er at trække sig fra storbyens heftige puls, og sammen med sine nærmeste og andre ligesindede, slå sig ned på et landsted og leve i pagt med naturen. Et sted, hvor der er overskud og kærlighed til at have rette fokus på trivsel mellem mennesker, dyr, planter og jord. Mennesker bør være med til at producere sin egen føde, og sker det fra en regenerativ tilgang til landbrug, vil vi nærme os den livsstil som var skaberværket, Øh, skaber værkets oprindelige intention med livet på jorden. <laughs> og øh, nu her, så halvandet år senere, så sidder du her i Randsted. Ja. <laughs> du sidder ikke lige på landsted nu, men, øh, men der er ikke langt derhen. Nej, det er der ikke. Så hvad tænker du selv om ligesom, den bevægelse eller altså hvad hvad lige sige, hvad der skete, men fra du skrev det her og så til du er her? Jamen, jeg kan jo huske, da jeg sad og skrev på bogen, det startede med, at jeg blev ansat som skraldemand, og så vidste jeg, at nu kan jeg i hvert fald ikke holde det her tempo med aktivisme og, og så videre, så, og jeg trængte også helt ærligt til en, en, en pause, det var meget frihedslisten og alt det, ja, altså alt, alt det som jeg hele tiden var involveret øh, i. Og så, og så lige pludselig så kom rummet bare til at, at, at skrive den her bog, så inden jeg, jeg stod gerne en time tidligere op, og man skal jo trods alt møde, enten klokken 5 eller 6, som, som skraldemand, det var sådan skiftevis, hvilken rot man havde. Og så nogle gange, så stod jeg simpelthen en time tidligere op, og sad og skrev, inden jeg så tog afsted, og så lige så snart jeg kom, fik fri, så tilbage og, og skrive Og... og, og og jeg kan jo anbefale alle, og jeg ved, du også selv skriver, du ved, hvor, hvor fed en proces, der er igennem. Men man sidder jo også ligesom og vejer det, man skriver, og som ligesom siger, jamen, er der nu vægt bag det her? Når du skriver sådan her, mener du det, eller er det bare noget, du skriver? Og når man så skriver sådan en bog, som, som den første, der er illusionen om Danmark, det er lidt de tre tabte år. så... Øh, Altså, så skal der også være en eller anden retning på, jamen, altså hvad mener jeg selv, at livet skulle være i stedet for bare hammerløs på Mette Frederiksen, og hammerløs på socialkommunisterne og på folketinget, og på Kongehuset og, og hemmelige selskaber og så videre. Så, hvad øh... tror du, hvis du hvis du havde hvis, hvis 24-25 ligesom kunne tale til 22, eller 2023 Flemming, da han skrev de der ord, altså, hvis du så ligesom kunne sige til ham den gang, om halvandet år, eller om to år, så sidder, så sidder du her. Hvad ville han så have tænkt? Så sådan nok tænkt, ja, det, den skal nok, den er nok god nok. Fedt! Ja. Det er ingeniøren der, han sætter noget i søen, og så duk, duk, duk, duk, Ja, jeg handler, altså jeg er meget handelig Det tror jeg også, de fleste vil sige, der kender mig. Ja. At... Øh... Det er ikke tom ord, Nej. det er det virkelig Det må jeg sige, det mærker jeg altså også. Altså efter, du er <laughs> dårlig nok ligesom at uh, pakke pakket dine uh, underbukser ud her, herop og, og så og så er du bare i gang med at sætte alt muligt i søen. Så det er bare, det er bare dejligt. Ja. Inden vi går tilbage til bogen her, så, så kunne jeg godt tænke mig bare lige, sådan lige at dvæle lidt ved dig. Um, så er det også en rigtig interviewer-spørgsmål. Det er ikke sådan noget, hvis du var tre, sådan men, men vi der er vi i sådan. Nej, det er sådan. Noget. Hvad, hvad er det fedeste ved at være Flemming Blaker? Det fedeste? Ja. Det er, at der bare er den her åbenhed for skaberværket lige foran det er sådan. Det er der og. Og det er den retning, du skal gå. Mm -hmm. Det tror jeg det fedeste. Ja. Ja, det er det. Og det fortæller mig jo så hele tiden, at hvis jeg skal derhen, så skal jeg flytte højre ben derhen, og bagefter skal jeg flytte venstre ben derhen. Og så, altså, så behøver jeg ikke at tænke så meget på mig selv, og på mit ego, og hvad jeg gerne vil. Og sådan noget, fordi det vil åbenbare så hen ad vejen. Det okay. tror jeg er det fedeste. Mm -hmm. Det er sådan, jeg ja. har det. Mm. Og det kan jeg mærke, at andre mennesker er meget i tvivl om. Skal jeg gøre dit, og skal jeg gøre dat. Okay. Øh, mange af mine øh, venner, også nærmeste venner, ikke, som sådan, åh, vejer alting, og u uh, og hvad nu vis Og jamen, tror du, at... Øh, mm -hmm. Gør noget bare, gør noget. noget. Det, ja. det er sådan, jeg har det. Det slår mig faktisk. Jeg tror, første gang, jeg mødte dig, det har været til 1. maj 2020. Kan det passe? Eller var det 21? Det var en 1. maj. Inde i Fældeparken. Kan det passe? Det har været allerede 2021. Eller 2020. Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan. Altså, det var JFK, der arrangerede noget. Ja, det var et eller andet. Ja. Jeg kan bare huske. JFK arrangerede noget, hvor der var omkring halvanden, 200 mennesker. Ja, men det har været, det har været gang til at være dem. Jeg kan ja. bare huske jeg havde stødt på dig på ved et eller andet på nettet eller et eller andet inden og så var der et eller andet, og du har givet mig en tale og jeg kan bare huske jeg så jeg derinde og så blev jeg sådan helt jeg blev glad og så blev jeg sådan lidt starstruck. Altså og jeg er ikke sådan det der med altså jeg kender masser af kendt sådan noget, altså, uden at jeg som bliver starstruck over det. Men, men når der er nogen der ligesom gør noget som jeg virkelig synes er stort og som betyder meget for mig, så bliver jeg sådan helt starstruck. Det kan jeg huske så blev jeg sådan, da jeg så dig, så jeg sådan starstruck. Altså, ikke? Så var jeg alligevel så, så overvandt jeg ligesom mig selv. Så gik jeg over og sagde, ja, jeg skal simpelthen lige have en kram af Flemming Blikker. Så, så fik jeg en kram af dig og sagde så bare sådan tak for, øh, for dit arbejde. Og det der med, jeg husker det der med, at du var en af de første, der ligesom stod frem og satte ansigt på den der frihedskamp. Og det var bare for mig sådan en kæmpe lise, eller ja, det betød virkelig meget. Mm. Så... Øh Ja, så det er et eksempel på det der med andre mennesker, der nyder godt, af det der med, at du bare handler, bare hakker til. Ja. Så, ja. ja, det er lidt sjovt det der, ikke, når du siger det, fordi at altså jeg oplever det meget, at meget og meget, men jeg har oplevet det nogle gange, at folk kommer og siger, at uh, wow, uh, hvor er det fedt, og jeg kan mærke, at de har lyst til at dele deres uh, historie og sådan noget, og og jeg står og tænker, Gud, han, han eller hun er, er nervøs over at stå og, og, og snakke med mig, og vil ikke tage for meget af min tid og, ja. og alt sådan noget. Ikke? Men, men der vil jeg så til gengæld sige, at uh, sådan havde jeg det også bare med, med Jon, da jeg kom ja. heroppe uh, først. Ikke? Og det, det er noget mærkeligt noget, der sidder, der sidder i os. Men vi vil jo gerne ligesom kigge på nogle andre mennesker og, og spejle os uh, i dem. Og hvis de så har et eller andet uh, positivt, Jamen, så vil vi gerne ophøve dem lidt. Måske er det en, lidt en, en menneskelig tendens, fordi at, at, øh, altså selvom vi alle sammen gerne vil være suveræne, og sådan noget, så, vil vi også, altså, så sætter vi også pris på, når der er nogen, der ligesom, øh, skal igennem og ligesom siger, nu går jeg ud og tager øh, opvasken, og så sørger jeg lige for at rydde op herinde. I... Men det, det er rart, når der ja. er nogen, der, der gør det. Og der, der tror jeg så nogle gange, så ser folk, at øh, det er fedt, du tager opvasken, Flemming, så skal vi nok lige... Så jeg tror, det, jeg tror det, er det ikke det? Er det ikke noget? Jo, det tror jeg, det tror jeg. Og der er også noget, altså på samme måde som det der med, at vi vil gerne have en, det der med have en Gud, altså have en Gud, der er større end en selv. Ikke? Det, der, ja. det der er der sådan en vis lettelse i. Og, og det tror jeg, vi kan også nogle gange projicere det over i andre mennesker. Altså, mm. at der, også en, der kan nogle gange være en lettelse i at, at hæve andre mennesker lidt op på en piedestal eller sådan et eller andet. Det, det kan faktisk godt give en et eller andet. Ja. Og noget af det kan være sundt, og noget af det kan måske ja, det kan selvfølgelig også komme over op blive for meget og sådan der og særligt også hvis det så sker for en det har du sikkert også prøvet det der med altså når andre mennesker så løfter en op på en mm. mm. det er egentlig altså jo det kan da være fedt nok sådan, men, men, men, men der er også noget oh, det er egentlig trælse at sidde op på sådan en piedestal. Mm. Altså, der er også noget hårdt øh, man op kan, kan slå hvis man falder med. ja lige præcis. så der er sådan <laughs> en ja. no. Så begynder man bare at snakke om Martin Tidsvili. Ja, for eksempel, nemlig Flemming. Nå. Nå, nu fik jeg spurgt, hvad der var fedt ved at være Flemming. Hvad er træls ved at være Flemming, -læger? Åh, Det er jo, at, at, at jeg er inkarneret her, ikke? så jeg befinder mig altså i år 2024, og jeg gør ikke som, som alle andre. Og, og det, gør konstant ondt. Altså der er konstant smerter øh, ved det, og det og nogle gange så tænke, nu må du, nu må du, nu må du stoppe. Ikke? Hvordan mærker du de smerter? Lommesmerter. Æm, smerter ved at øh, jeg ikke synes, jeg kan leve op til folks øh, forventninger. Jeg har ikke noget øh, job. Jeg har ikke øh, kunnet finde øh, job. Jeg øh, øh, jeg har ikke nogen bil. Jeg er hele tiden afhængig af offentlig transport for at komme nogen steder. Jeg har ikke noget. Jeg ejer ikke noget, vel? Altså, i... vi lever i en materialistisk verden, og her går jeg rundt og har ingenting. Ikke? Og nu sidder vi på det værelse, jeg bruger på nu. Altså, noget, noget er her på værelset, noget er oppe i lejligheden og ovenpå, noget er på, på lært derhen. Så, så jeg føler virkelig, at at, at nu kan jeg også godt mærke, hvad der altså, jeg har tre døtre. Og det er jo ikke fedt med en far. Der altså det er, ikke, det, det er ikke godt nok. Altså sådan et eller andet sted. Ikke? Der, der, der, der, der bliver, jeg nødt, der bliver jeg nødt til altid at tage mig selv under behandling, når jeg kommer til. Når jeg kommer der til, hvor jeg er lige nu. Ikke? hvor jeg kommer til at tænke på mine, på mine døtre. Og på hvad, hvad, hvad, hvad de også lider af afsavn og lider af hvad skal man sige hardship og udfordringer ved at have en, en far som de, som de har fordi at jeg, jeg ligner ikke de andres far og det, jeg kan selv huske hvordan jeg bare ville ønske, at min mor med stedfar det er sådan lidt mere ligesom som ligesom de, de andre ikke? Når, når de stak ud og så, så det er nok det der det er det sværeste ja, ja. Ja, det er dejligt at dele det. Kan jeg så Ja. Ja, du hørte lige, uh, lige, da du kom, at jeg snakkede, jeg havde den på højtaler, og snakkede med min, uh, min datter på, på ni år. Og, uh, jamen, det er... Altså, ikke, med, med man, som far, så bør man være der for sine uh, sin døtre. Jeg har tre dejlige, dejlige døtre, virkelig skønne døtre, med tre forskellige kvinder. Og jeg ser ikke nogen af dem, du ved, særlig meget i min, øh, i min hverdag. Det, øh, det er bare ikke fedt. Altså det er ikke fedt for mig, det er ikke fedt for, for dem, og det er heller ikke noget, jeg er stolt af at sidde og, og dele her nu. Men det er sådan, det er. Det er virkeligheden. Jeg tror, det er noget, som mange har mærket i den her tid. altså Jeg har også selv mærket det der, ikke at, at, øh, at de der tænkte der er sket de sidste 3-4-5 år, at de har ligesom sådan. De sådan trængt ind i familierne og trængt ind i de her familierelationer. Og, ja, øh, øh, ja og det er hårdt. Mm. Det er nok det hårdeste. Ja. Altså, ja. Det tror jeg det er. Og det tror jeg det er for alle. Mm. Øhm. Øh. Og så oplever jeg også. Nu skal ikke handle om mig. Eller. Men jeg, jeg oplever sådan. Hvad kender jeg har ikke kendt til det der med fædre, der ikke sætter os børn, og spørger? Det er, altså, det er altså, jeg slet ligesom Også selvfølgelig det ind på livet, og derfor kender jeg også rigtig mange. Og mm. øh, har hørt om mange og sådan noget. Der, men jeg har virkelig sådan en fornemmelse af, at der er sådan en epidemi i det der lige for tiden. Ja. Altså det, det accelererer bare. Helt klart. Helt vildt. Ja, det gør. Altså, øh, og det er både, altså, det er fædre, men det er også mødre. Ikke at det bliver en værd eller bedre, det, men det, det konstaterer jeg bare. Ja. Øh... Jeg ja, er helt enig. Ja. Det øh, eskalerer helt vildt voldsomt. Kernefamilien ja. bliver fuldstændig sønderskudt, sønder sammen af, øh. Er hverdagslivet, og er omstændighederne. Ja. Og så fornemmer jeg også det modsatte. Altså også, at der er noget andet på vej. Mm. Altså jeg fornemmer også, og det er sådan lidt mere diffus fornemmelse. Ja. Sådan noget, men fornemmer der er sådan en eller anden heling på vej. Eller der er et eller andet, ja. øh, at nu bliver vi sat sammen igen. Og, og faktisk sat sammen på en måske en mere hel måde, eller mm. en mere sand måde, eller et eller andet. Ja, Så, øh... mere holdbar. Ja. Det tror jeg også. Og det er trods det derfor, vi, vi sidder her, altså dig og mig, og derfor vi er, vi er fundet sammen. Fordi at øh, i et samfund, som ikke fungerer, og hvor at, det ligesom allerede er øh, kørt alt for langt ud, mod, øh, ud mod øh, kanten af øh, afgrunden, så, øh, så og, og tog bare buller det ud af, så skal der jo virkelig øh, nogle specielle mennesketyper til for at øh, stille sig op og sige, vi bliver nødt til at gøre noget, ikke? fordi at hvis man gør det, så bliver man også nødt til at tage hænderne op af, af lommen, og så bliver man nødt til at have tænkt over, tænkt over tingene inden øh, da. Så det er det, jeg oplever, at øh, være meget i selskab med, med dig og andre ligesindede mennesker, som ligesom har kommet til et, en erkendelse af, at det her, det går galt, hvis ikke vi gør noget. Det er allerede godt i gang med at gå galt. Der er allerede alt, alt, alt for meget lidelse i den her verden. Der er alt for meget, der går galt hver eneste dag. Det her, jeg bliver nødt til at rejse mig op. Koste næsten, hvad det vil. Jeg bliver nødt til at rejse mig op og sige fra og gøre noget. Mm. Og en ting, du har gjort, det er at du har skrevet, ikke bare én bog, men du er i gang med din tredje bog. Er det ikke rigtigt? Eller din fjerde? Ja, det er sådan set, den fjerde. Men den ene står ligesom alene, er det ikke rigtigt? Og så er der tre, som er del af sådan et værk. Jo, altså, den, den bog, som jeg... Lige sat, hvad skal man sat sidste indholdsmæssige pendestøje i, i går, var det faktisk wow. i, går, i går formiddags, Som hedder De Tre Fiktioner. Det er, det er den egentlige bog. Det var den bog, jeg gik i gang med at skrive, da jeg blev skraldemand. Der satte jeg mig hen til, til, til computeren for at skrive den bog, som nu så er den, den fjerde, jeg er involveret i at udgive. Og, øh, og så skete der jo det, at øh, sådan en bog, den skal jo ligesom have en indledning. Og, og så tænkte jeg, at indledning, det skal jo handle om de, de, de tre år, altså 2020, 2021, 2022. Og så kan, så kan folk forstå ligesom, det, der så kommer øh, derefter i bogen. Og så blev det bare sådan mere og mere voluminøst, altså større og større den der indledning. Og så sidste, det her, det skal jo med det. det det bliver så nødt til at blive en bog for sig selv, og så kan bog nummer to så være den egentlige lærerbog. Og der tror jeg du vil kunne genkende, når jeg siger det nu, som du som også har en fortid som lektor på CBS, at amerikanske lærerbøger man kan sige meget om om lærerbøger sådan helt generelt, men amerikanske lærerbøger, de har den pædagogiske fordel, at først så fortæller de dig hvad du skal lære i det her kapitel. Så læser du kapitel og lærer det, du skal lære, og så afslutter kapitlet også med at fortælle dig, hvad du har, hvad du har lært. Så på den måde er der sådan meget pædagogi i det. Og hvad vil jeg sige med det? At da jeg så gik i gang med at, med at skrive den her bog, så, så, så tænkte jeg, at selve lærebogen, den skal komme i bog nummer to. Så når nu, når nu indledningen, det bliver en bog. Så, så selve lærebogen, den skal være der, så skal man også bare sidde lige øjet, så folk, de forstår det. Og det er den, du skriver nu? Det er den, der, lige, det er den, lige, det er den, der lige er blevet, blevet færdig. Så der er, for nu bare lige at opsummere for lytteren her, ikke, så er der den her bog, der hedder Illusion om Danmark, det er ligesom den, der hedder De tre tabte år, det er den første. Ja. Og så er der en anden, der har sneget sig ind imellem, som hedder Fritænkerne, <laughs> ja. hvor der er alle mulige andre forfatter, der kommer til ord, og folk, der ligesom har været... At spille en rolle i den her frihedskamp, ja. som så har deres kapitel, og så er der den tredje, som er den, du kalder lærebogen. Og ja. så er der en fjerde en, som handler om grundloven. Problemet er jo, at jeg har jo brilleret ved at, at ikke holde kronologi med ja, ja. det, så jeg altså, udgiver det. Er for, for, det er Men jeg vil godt lige forklare det. Ja. Altså, bogen nummer et, der går jeg i gang. Indledningen den bliver så stor, at, at indledningen den bliver til bog nummer et. Ja. Og der er tre kapitler i, i bog nummer et, og den hedder De tre tabte år. Illusionen om Danmark, del 1, de tre tabte år. Og de tre tabte år, det er selvfølgelig 2022, 2021 og 2022. Og så skulle bog nummer 2 jo så være kommet, del 2 i Illusionen om Danmark. Og det er jo så den, der hedder De tre fiktioner. Og det, her, det er hele kernematerialet i det. Men da jeg så gik i gang med at skrive den hvert kapitel i de her De tre fiktioner, fordi det er jo den demokratiske fiktion, den juridiske fiktion, og den økonomiske fiktion. Hver kapitel havde ligesom en indledning, som pegede tilbage til grundloven, fordi at grundloven er så essentiel for illusionen om Danmark, at den måtte simpelthen bare relateres til i starten af hver af de her tre kapitler. Og da jeg så havde skrevet indledning til alle kapitlerne, og jeg mødtes med Conny Ringgaard, Michael Kastis, Johan Tsevski, i sommerhus nede i hvad var det ved blåvand hvor at der var en der havde stillet et sommerhus til rådighed til os som er meget taknemmelig for fordi du fik vi sådan en hel uge hvor vi kunne sidde der og udveksle og, og, og, og jeg kunne ligesom læse op for dem hvor at bogprojekter var kommet til og og de var meget meget begejstret alle tre for, for den øh, grundlovsoprisning, som jeg, og de sad bare sådan, wow, wow, wow. Og, og, og efter øh, den øh, weekend, så kunne jeg, så kunne, jeg kunne ikke komme i gang øh, med at skrive bogen øh, færdig, fordi at det der grundlovs, øh, grundlovstingen der, den, den, den var bare blevet så, så stor, og, og det var sådan, det her den bog øh, for sig selv. Og, og jeg har næsten allerede materiale. Så det blev jo så uh, den bog, som falder uden for uh, illusionen om, uh, om Danmarkbøgerne. Mm. Og den hedder så også Illusionen om uh, Grundloven. Jeg plejer at kalde den min pixibog mm. fordi den er kun på 100 sider, og der er masser af billeder <laughs> til at uh, støtte. Og så, uh, og, så, og, så, og så da den så var skrevet og, og udgivet, så tænkte jeg, nu kommer så uh, del 2, og så kan jeg lige så godt så... også inkludere en del uh, 3. Fordi at der, der, den, den der drøm om at få nogle af, af alle de her andre, mm. øhm, som har stillet sig op på ølkassen i løbet af de sidste, ja, nu er det snart øh, fem år, at, at, at få dem øh, til os og, og, give, og give, et, øh, give en historie hver øh, især, som, altså, hvor hvis man har 12 forfattere, mm. der er alle hvad skal man sige, banker løs mod løgnen, fra hver deres position i, i verden. Du ved, vidt forskellige baggrunde, og, og så bare fortæller det. Fra der, hvor de så tænkte, jeg, det blev jo en for vild bog, det synes jeg også, det blev. Og det er så den, der blev del 3, fritænkerne. Mm -hmm. Men der kunne jeg altså bare ikke, jeg kunne ikke få skrevet del 2, for jeg var menig, at de skulle udkomme samtidig til den fest, som vi holdt her tidligere på året i, i Hellerup, og der må jeg lige sige, hvis jeg må være lidt ujysk her, og sige, at jeg er meget, meget stolt af at have lavet en fest for en boglancering for hvor der var mellem 500 og 600 deltagere, og de fleste af de her 12 forfattere var med, og masse andre af fede og lækre mennesker, Rasmus Nør lavede live koncert. Lytzen Band lavede den fedeste live-koncert, og Mikkel Meinecke, min gode ven, og Space Girl var på scenen også, og Mark Haugegaard tog sig af nogle af tingene også, så det, det var bare den fedeste oplevelse. ja yes, det er... Hvis vi parkerer bøgerne lidt, så det er det, er jeg er så stolt af, den, <laughs> den, den boglancering. Sådan er det nogle af ja. bøger, at det fede ved bøgerne er egentlig bare, altså det er at så producerer de et eller andet rundt omkring sig. Ja. Altså de producerer sådan nogle begivenheder, ja. ikke? Det kan producere ja. samtaler, men det kan også producere netop sådan en reception eller fest som det der eller sådan noget der, ikke? Ja. Altså det, de har også været min egen Det ligesom der hvor bogen egentlig faktisk forliv. Mm. Det er i sådan noget der. Det er rigtigt. Lad mig spørge dig efter, hvem er bogen skrevet til? Og nu, nu, nu mm. lad os nu bare holde os til den her bog, men jeg tror, ja. at er, nogle af tingene, altså de ting jeg spørger om, de bliver også, de er også sådan lidt mere ja. generelle. Så jeg tror de er dækkende for de andre mm. bøger også. Men, men, men, sådan en bog som den her, altså hvem er den skrevet til? Hvem er det du har, mens du sidder og skrevet den? Hvem er det, så du lige har set for dit indre? Ja. Blik som modtager af den. Den altså ligesom de andre tre bøger, snart tre bøger, som er skrevet til, til mig selv. Først og fremmest øh, til mig selv, fordi at jeg skal have det ud af hovedet, som jeg går, går rundt med. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke holde ud at øh, tænke på, hvis jeg skulle falde i en skakt eller sådan et eller andet, at, øh, at jeg lige pludselig skulle ende mit fysiske liv øh, her fra den ene dag til den, øh, til den anden. Og så, øh, og så at, at, at den viden, som jeg har akkumuleret, ikke er kommet ud og blevet præsenteret øh, ordentligt. Og det oplever jeg hver eneste dag, at jeg synes, at folk går fejl af det ene og det andet, fordi de ikke har forstået. De har simpelthen ikke forstået en masse ting. Så det er først og fremmest skrevet til mig selv. Og så har jeg jo, og sådan jo selvfølgelig præget af, at jeg i de sidste fem år har forsøgt at række ud til, der skal vi lige holde for tung limon, til de mennesker, som endnu ikke er vågnet op. Og det er jo også mig selv. Fordi at 2018, så kunne der kommet og sagt et eller andet om 9-11 øh, til mig, øh, om at det var en konspiration, øh, og sådan noget, der jeg havde taget mig til hovedet. Spiste du lige øh, brød til? Jeg havde måske nok sagt, ja, det kan godt være, at medierne ikke er, og sådan noget der. Men altså, den der, den, den, er, den er lige tyk nok. ikke Twin altså, Towers midt i New York, mm. og alt muligt. Og kom, nu, kom nu lige. Ikke? Så den er skrevet til mig selv, Næsten uanset, hvordan vi vender og, og, og, og drejer det. Men jeg vil selvfølgelig forsøge sådan rent teknisk at skrive dem, så at, at folk, som endnu ikke er, er vågnet op til illusionen om, ja, om Danmark, at de, at de bliver ført let ind i at forstå illusionen om Danmark. Mm. Det er en vild bog. Jeg tror også, du sagde det selv. Og det, jeg, er jo sådan, jeg er jo vant til at læse... Sådan akademiske bøger, og sådan noget. Og, og, og der er noget i den. den, den, er, den har, noget af den del af bogen har jo sådan, sådan en akademisk præg for så vidt som der er en masse henvisninger og alt sådan noget der, ikke? Og så er der også andre steder, hvor, hvor den bare stikker i en anden retning. Og, og når det sker, det er, fordi det der, det der akademiske skrive og læse de, det steder, så, så de sådan i kroppen på mig. Så når du nogle gange laver nogle af de der, så, så ryger jeg sådan stadig i stolen. Og jeg vil bare lige læse et. Jeg kunne have valgt, altså, ikke? bare lige... Læs en, jeg er på side 226 men det, det går over som helst. Du hvor, hvor du skriver noget om äh, Lisbeth Knudsen, det er så hende det socialisten der på Lærer Chefredaktør for hvad være ja. og den gang på Weekendavisen. Ja. Der står det her. Øh, og det her det ord kan ikke engang. Det er ikke engang. <laughs> det, her, det her det er ikke engang den fulde sætning der. Du, du, det her det er faktisk bare sådan ligesom, en besætning til en anden sætning. Du, du er i gang med at snakke om en anden der hedder Jacob et eller ikke Jeg kan ikke huske, om det var. Nå, så er du i gang med at snakke Han er et behageligt og sådan noget. Og så kommer lige den her bisætning. Lisbeth Knussen, som kort fortalt er en storlyvende landsforræderisk mikrofonholder for globalistiske interesser. <laughs> og så går det altså bare videre, og jeg er også Wow! <laughs> altså. Øhm, og jeg synes, der, jeg, altså jeg, jeg kan mærke sådan. Øh, jeg synes, det er fedt. Altså, fordi det er sådan, sådan, sådan, hvad skal man sige, nu siger ægte, men sådan ikke, altså, noget af det, man lærer, sådan, når man lærer akademisk skrivestil, det er sådan at skrive sig selv ud af teksten. Ja. Yeah. Og det kan man ikke sige, det, det gør der altså ikke, det lykkes, hvis du er det, der er det så er altså ikke det. Altså, du er meget tilstædig i teksten. Altså, man kan mærke dig i teksten, og sådan, og, og man kan også faktisk også mærke den der, altså, det kan man næsten også høre næsten i, i den her sætning her, men det er som om, du, du forsøger sådan at, at... Du holder dig egentlig meget sådan sober, eller såbert. Og man kan også mærke, at der er nogle gange, holder, det er som, at du holder dig tilbage. Ja. For at sige, hvor stor en idiot du synes folk er. Og så er der nogen sådan ja. den også bare slip Og så ja. bonk. Ja. Så. <laughs> øh, og så er den også... Altså, bogen er også vildt, for så vidt som den er... Den er sådan sin egen genre. Altså, og den veksler også sådan fra kapitel til kapitel. Altså, der er noget af det, som er sådan meget overordnet generelt, om World Economic Forum, eller... Mm. Billgates eller et eller andet. Mm. Og så er der andre kapitler. Det var jo sådan hen i midten, hvor, du, hvor, hvor det er mere sådan personligt, hvor du fortæller. Yeah. Nej, så hang jeg ud med, med Spalsy. Og, mm. og så kom ham og ham. Og så skete der sådan og sådan, og så sad de sådan og sådan og sådan. Yeah. Øh, øh, og det synes jeg, altså, ja, så der er også noget, der sådan, jeg ved, det er næsten sådan, det ikke sådan dagbudsagtigt, men det er så meget. Øh, yeah. Hvad har du egentlig selv gjort? Jeg ved det er jo sådan et meta-spørgsmål, men det der med genre, altså hvad, har du overhovedet altså, gjort dig nogle tanker om det? Eller har du bare sat dig, og så bare sat pinden til det? Det har jeg ikke. Jeg har ikke gjort mig tanker om det. Og, og, og, og jeg ved, hvis jeg kommer til at skrive en, en bog mere, eller flere bøger, så ved jeg, at jeg vil gøre det. Fordi at nu har jeg ligesom den erfaring at, at jeg kan skrive en, en bog, at skrive en bog det kan virke som en ganske uoverkommelig opgave du har ikke nogen forlægger du, du, du har ikke nogen til at genlæse det. det er faktisk meget svært at få folk til at, at, at læse det og give noget feedback på det folk har så travlt i, i dag du har ikke nogen korrekturlæser du har, du har ikke noget bogtrykkeri og, og sådan noget altså. Folk vil ikke have med sådan en som mig at gøre, så, så, så det er ikke let at væve folk til, til de her forskellige opgaver. Så, så det er en stor opgave at, at, at stå med, og, og, og når man vil formidle et eller andet, det vil man jo gerne, når man skriver en, en bog, så vil man gerne have, at, at den energi, man lægger i det, den har maksimalt impact impact. Sådan at den, at den også flytter noget. Det, det, det, det tror jeg i hvert fald, jeg er mere opmærksom på nu. Ikke? Fordi jeg ved, at der er sådan en stor opgave, hvor at der, der er bare at komme hjem fra mit skraldemandsskift. Så ligesom, den er, den skal bare skrives. Nu, nu, nu skal I høre. Nu, nu skal I bare se. Nu, nu skal jeg lige fortælle, hvor skabet det skal, det skal stå. Og så opdager man jo, at never ending story, altså du når aldrig og blive færdig i et, det tror jeg, i et forfatterskab. Du når aldrig at udtømme et emne. Du når aldrig at sige det, du gerne vil have sagt. Så næste gang, så tror jeg, at jeg vil undersøge, hvad det vil sige at skrive revisionistisk, fordi det er det, jeg gør. Jeg går ind og omskriver, jeg forsøger at omskrive folks historier. Jeg forsøger at omskrive... Det som, det, som de har taget ind, ligesom de fleste, vi, fleste, vi jo, du ved, vi vokser op i det her samfund, vores parade, er fuldstændig nede. Og så siger vi, nå, okay, er det sådan at være statsminister Nå, okay, er det sådan at være konge? Nå, okay, er det sådan at være dronning? Nå, okay, er det sådan at være undersåt? Eller være, undskyld, mm -hmm. en demokratisk borger i, i, i det her land? Ikke? Så vi, så vi, vi, vi simpelthen... Vi er altså uskyldige, og så bliver vi fyldt med, med, med, med løgne og, og, og, og illusioner. Så, så, så når jeg ved det, så ved jeg også, at, at jeg skal interessere mig mere for den her genre, som det jo faktisk er, at jeg har kastet mig ind i, den revisionistiske øh, genre. Og jeg skal nok gøre lidt mere research øh, næste gang om, øh, om, om tingene. Ikke fordi, at det var forkert at skrive den første bog og alle de andre for den sags øh, skyld, men det har jeg lært i hvert fald. Jeg har lært, at jeg befinder mig i den revisionistiske genre. For dem, der ikke lige ved, hvad revisionistisk betyder, så betyder at man reviderer det, der ligger på bordet. Det, der ligger ligesom som, som sandhed eller som erkendelser på bordet. Går man ind og reviderer det og forsøger at, at give et uh, alternativ, en kritik af det og et alternativ uh, til det. Så uh, det vil jeg gøre næste gang. Jeg kunne mærke, mens jeg læste bogen, så kan jeg mærke, at du har en anden, øh, du har en anden energi, end jeg har. Altså, der er simpelthen nogle ting, som du bare, du er gået længere ned i dem, og du er blevet ned i dem længere, på en eller anden måde. Og en af de ting, der, øh, det var nu har jeg bare lige skrevet det på side 38, og det er egentlig ligegyldigt, om det lige var der, eller, men det var sådan, jeg, jeg læste nogle, nogle, nogle afsnit, eller eller andet, og så registrerede jeg simpelthen i mig selv, at jeg havde kvalme. At det var ikke sådan, jeg var ved at ja. op. Men jeg havde virkelig sådan, og jeg tror, jeg tror det var en kombination af, at, en kombination af, at jeg selv også blev trukket tilbage til den tid. Ja. Altså ja. Noget af det, der foregik dengang, øh, altså i 2021, eller hvad det har været. Mm. Og jeg tror også, noget af det handlede så også om de her indsprøjtninger og sådan noget der. Ikke? Som, ja. øh, og så tror jeg også, der er noget af det, du siger selv, det der med... Hvad vil det sige at være konge? Hvad vil det sige at være dit? Hvad vil sige... Og hvad vil det sige at være undersøgt? Altså, mm. Og jeg tror også noget af den, min kvælme den kommer også af, af at mærke ind i, hold da op et, altså, et kæmpe apparat. Eller hold op, hvor, hvor jeg har, der foregået og foregår der godt nok mange ting. Ja. Og der er mange mennesker, ja. som er fuldt beskæftiget med at, altså, at undertrykke mig. Ja. altså så jeg blev sådan helt jeg, altså jeg blev dårlig af det ja. altså sådan og så bagefter så blev jeg også øh, jeg blev også træt ja. altså og det var ikke fordi jeg var træt at læse men jeg ble, ja. altså, jeg ble, at læse det det gjorde mig simpelthen træt ja. øh, og der har jeg nok sådan selv altså der var mange af de ting som du skriver der, det er det jeg jo godt stødt på det ved jeg jo godt og, sådan ja. noget der. og så tit så, så gør jeg tit det sådan, så læser jeg lige så sætter mig til strække mig ind i det til at ved Okay, han er en idiot, ham der, eller han er et eller andet, eller det mm. der er løgn, eller et eller andet. Mm. Og så er det sådan set egentlig fint nok for mig, så behøver ja. jeg egentlig ikke gå længere ned. Men, men du går meget længere ned, og du bliver dernede, altså, og kommer alle detaljer og sådan noget der. Og jeg bliver bare sådan helt overvældet af det der, på en eller anden måde. Ja. Altså, øh, men det er også, altså, så, men det, det gør så også bogen som et historisk dokument, Altså. Ja. Øh, Tror jeg også. beundringsværdigt, altså. Jeg kunne, aldrig skrive, jeg kunne aldrig skrive det der. At det er slet ikke, mig, altså ja, jeg kunne slet ikke være i den der energi så længe. Mm -hmm. øh, øh, ja. Jeg Har lige lyst til at dele noget, jeg læste. Det var, det, var, det var ligesom der, hvor jeg var træt. Altså den, det her det er lige så på side 44. Øh, og det er ikke engang dig, der skriver det. Det, det er et citat, som du har. Det er fra World Economic forum, de har en definition af noget de kalder global governance. Mm. Jeg skal se, hvad skal læse det hele op, det er sådan en hal. Skal tænke for lyse, så du ved. Ja, det er jo lidt Nå, det sidder du faktisk Jeg ja. ja, er spillet uforståeligt. <laughs> jeg mener brilleindstil, det er hoaks, så derfor så skal jeg ikke have briller, <laughs> men det betyder så at jeg nok har en svær ved at læse. <laughs> så det er min egen lille private kamp mod systemet. <laughs> Nå, okay. Så det her det er lige sådan et det, det, det er sådan en tekst fra sådan et strategipapir, eller et eller andet. At, ja. at, det er ikke sikkert, at jeg skal læse det hele. No. Global governance functions through a set of institutions, rules and processes that aim to manage cross-border issues like diplomatic relations, trade, financial transactions, migration and climate change. It seeks to address collective concerns and mediate common interests, creating both privileges and obligations for the public, and private sectors. It also it is also essential for solving problems that cross borders, pandemics, wars and financial crises. It is not, however, just a set of practices and organizations. It is comprised of a vast network of collaborative processes, relationships, guidelines and monitoring mechanisms, which are all necessary to manage our increasingly complex interdependence. Jeg var så fuldstændig drænet af det. Og, så, og, og jeg kunne genkende det her sprog fra mit tidligere liv. for ja. jeg læste så meget af sådan noget der. Ja. Og så kunne jeg bare mærke i min krop, hvordan det, det var sådan, at den sådan bare sugede altså, kraft ud ja. Af, af, ja. Af, af mine knogler og alt muligt andet. Mm. Og så startede jeg sådan funderet over det lidt. Og så kom jeg til at tænke på, at i kirken, der er der nogle gange nogen, der taler tungetale. Har ja. tungetale, ikke? Og det er sådan så taler de sådan et eller andet mærkeligt sprog, man ikke kan forstå. Mm. Øh, og konceptet er så, at, at det sprog, det er så åbenbart det er et sprog, som kun Gud kan forstå, men djævlen kan ikke forstå det. Øh, og øh, så det er også sådan lidt sådan bønnesprog bøndesprog på en eller anden måde. Ikke? Så det er der nogen, der har ligesom fået den gave de kan tale det der sprog. Mm. Og da jeg læste det her, så havde jeg, at det her det er tungetale. <laughs> men, det, men det er et dæmonisk tungetale. <laughs> altså, for jeg for. altså, jo, jeg kunne, altså, det, og jeg, kunne, jeg kan sådan genkende det der med, hvordan man laver, laver sådan noget op Institutions and blah, blah, blah, blah. Privileges ja, and obligations, ja. Så altså, klemmer man ballerne sammen for ja. rigtigt at forstå det, og ja, ja. rigtigt holde styr på alle detaljer. Ja, lige, lige. præcis, ja. Og, og, og, og, og det kan man ikke. Og så og, og det, der så sker, det er, at man, man sænker ligesom, man prøver at forstå det, men ja. man kan det ikke, og så sænker man bare nok til, at så kommer de der ord, og så siver de ligesom ind i ja. ens ja. sjæl ja. derinde, hvor de bare så spreder sig som sådan en eller anden... Cancer. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Det var simpelthen <løbænden> Det er fuldstændig rigtigt. Altså, føie for, hocker altså. Ja. Nå, så det var <løbænden> endnu mere Og det skal sige, det er jo ikke mine ord. <løbænden> nej, nej, overhovedet. Nej, det er, håber jeg, det blev tydeligt. Overhovedet ikke det UF der. Ja, ja. ja. World Economic Ja, ja. Og, men, men du, du tager det ligesom ind. Ja. ind. Altså, du rummer ja. det i den der bog der ja. Og det er ja, ja. preservet. Det er skidt godt der sådan noget der, ikke, fordi det er også sådan. Det er jo Det er sådan de taler og det er sådan. Ej, forfærdeligt. Ja. Så har jeg så nogle. Ja, um, fordi altså, da jeg læste din bog, så, så aktiverede det også sådan nogle, sådan nogle filosofiske spørgsmål hos mig. Og, og det første spørgsmål, det handler om, det, det er virkelig sådan et. Altså, det er sådan en um, spørgsmål, som handler om, at som konspirationsteorier, eller de fleste konspirationsteorier, de handler i virkeligheden om, hvad der er løgn. Ja. Og din bog hedder jo også. Altså illusionen om Danmark, eller de tre fiktioner. Så det er hele tiden noget, der ja. er en illusion, det er noget, der er en fiktion, ja. det er noget, der er en løgn. Ja. Og rigtig meget af det, du taler om, er jo egentlig bare at udstille, hvad der er løgn. Ja. Ting, der ikke passer. Ja. Øhm, men øh, men derfra, og så, til, men så, det, det rejser, altså, så, så er der så et andet skridt, der hedder, okay, det er løgn. Hvad er så sandt? Altså, hvad er det så, der er sandt? Ja. Og det er jo et kæmpe spørgsmål med alle de her ting, men, men noget af det, som jeg sad tilbage med, eller ligesom sad sådan et filosofilt over, det er, øhm, hvordan skal vi forklare det her? Altså, mm. hvordan skal vi forklare det, der er sket? Mm. Altså, vi kan godt sige, at der er nogen, der er løg, osv. Og, og, og der er også nogle steder, hvor du så, så, så kortlægger, du sådan noget korruption og sådan noget, så ham han får penge for det der, og så fik han den der stilling. Ja. Og det er jo en måde ligesom at, at forstå tingene på, det at sige, der er nogen, der lyver, fordi de gerne vil tjene en masse penge. Ja. Og mit spørgsmål til dig, det er så, altså, og der er der også indbakke lidt min egen idé om det, altså, men er det nok? Er det bare det? Altså, kan vi, kan vi forstå hele det her corona -hooks? og alt det, der er jo så gjort også at gå forud for det? Bare ud fra penge? Er det bare fordi folk er kriske, Eller hvad? Forstår du mit spørgsmål? Ja, jeg gør. Og, og, og hvis du lige giver mig lidt lene her, fordi at, øh, der, der er lige en, øh, en vej rundt øh, til at besvare øh, spørgsmålet. Fordi før der sagde du, at det gav dig det øh, kvalme at øh, kigge på det. Øh, at, at læse øh, tingene. Og, og jeg har det virkelig. Og sådan, at, at når jeg sådan er, er træt og uoplagt og har en dag, som ikke er gået, som den øh, skal være, ikke? Altså, så, så spørger jeg virkelig skaberværket, kan det virkelig passe, at du har valgt mig til, til det her? Fordi at, det, jeg er ikke sikker på, at det passer til mig at gå ned i alt det her. Jeg er et positivt menneske. Jeg er, et kærligt menneske, jeg er et rummeligt menneske, jeg er et fremsynet menneske, jeg er et skabende menneske. Så, så hvorfor skal jeg gå ned i det her? Og så, så, så er den der igen, som den har været i, i fem år. Men der er ikke andre. Der er ikke andre end dig til at gøre det. Og, yep. og, og, og, og derfor så føler jeg, at jeg bliver, at jeg bruger noget livsenergi på noget, som er ret øh, negativt men nødvendigt. Uh -huh. Og jeg glæder mig, Ole, så meget til at komme ud på den anden side, fordi at når jeg er færdig med, med det her, så, så, så, så det er det som om, så skal jeg forenes med, med skaberværket i, uh, igen, fordi, uh, fordi så skal jeg i gang med at og, og, og skabe den verden, som skal, skal skabes. Det forstår jeg godt, ja. det forstår jeg godt. men det er sådan fisk lidt efter, og det er også fordi det er et åbent spørgsmål lidt hos mig selv det er når vi kigger på altså når vi går igennem alle de her kapitler ja. altså helt, du lægger jo det hele ud ligesom ja. altså World Economic Forum WHO øh, FN øh, Kongehuset øh, alle mulige logjer ja. alt, alt, alt muligt alt muligt altså du, du, du, du og, og du kortlægger hvordan de forskrede netværk og så videre, så videre. Ja. men, men hvad, hvis vi så skal sige, hvad er det, der driver de her mennesker? Altså en ting er, ja. hvad driver en eller anden butikschef i en eller anden netto-løg ja. til at sige, nu skal I have de der masker på, vi skal have en og sådan noget. Det kan vi måske godt forstå. Altså, men, men hvis vi går helt op i toppen mm. og, og ligesom skal forklare, hvad er det, der får det her netværk til? Hvad, mm. hvad er det for en energi? Eller hvad er det, hvad er det der for det her netværk? Hvad er det, der giver... Og det, Liv til det her netværk. Og det er det, jeg mener med det. Altså, jeg er overbevist om, at jeg er på øh, den gode side i, øh, i alt det her. Og den onde gør alt for at trække, ikke bare mig, men alle andre i den fuldstændig modsatte retning end, øh, end lyset og, og, og, og vejen og skaber værket. og Og derfor er det let for ham som vi er vi oppe det, altså det er jo vi, vi kan give det mange navne ikke vi kan, du ved og det er jødiske bankfolk skyld er er skyld det er al aldersfamiliernes skyld det er romerske senatorer det er fönikerne skyld det er frugiereernes skyld det er babylonernes skyld sådan noget. men fælles for den sopadæs vi ender med i her i 2024 det er at Satan har fat i os og alle de, de andre. Så at øh, hjælpe folk til at give slip på, på satan og, og, og se øh, lyst, det, det, det er ikke nødvendigvis det bedste at, øh, at gå ned i materien, som jeg har, som jeg har gjort. Det derfor jeg skriver bogen til mig selv. Jeg skriver for at få mig selv øh, med øh, derhen, fordi at, at, at Altså, hvis der var en tidsforskel her, ikke? hvis vi bare går syv år tilbage, jamen, så er jeg der, hvor nogen andre er, og så kan jeg måske hjælpe dem lige der, hvor de er. Altså, det er derfor, jeg mener, at den er skrevet til mig selv. Men jeg glæder mig så meget til lige om lidt det, er sådan jeg ser det, og nu får vi se, hvor jeg skal meget mere deltage i det skabende. Altså, så nogle frø, og, du ved, luge noget ukrudt, og og danne nogle fællesskaber, og se på, hvad gør vi så? Kom så, Gud, små ærmerne op, og spødte de hænderne. Nu skal vi i gang med at skabe den, den verden, som det her, det var, det var ment til at være. Det her paradis på jorden, som, som skaberværket, som Gud han havde i tankerne med, uh -huh. med, med, med, med, med, med den her jord, vi, vi, vi beboer. Ikke? Jeg vil godt dvæle, altså stadigvæk lige ved lidt ved det her Altså, hvordan er det, vi kan forklare det? her. Nu, nu læser jeg op herfra. Det er sådan midt i bogen, det her. Og jeg, jeg, jeg kigger jo nok... Men til at læse bogen, ja, så kigger jeg jo også lidt efter sådan... Om der ligesom var nogle åndelige ting her, eller nogle åndelige forklaringer på tingene, eller ja, sådan, selvfølgelig, ikke? Ja. Altså, Og det øh, og de var der ikke. Det er der ikke specielt meget af. Nej. Sådan, altså, øh, men der, der er alligevel... Hvis et sted for, så de så alligevel sådan stikker lidt hovedet frem. Øh, her har du... Et, på side 37, du refererer til en der hedder Henrik Hø Olsen, som har skrevet en bog, der hedder 20 psykologiske eksperimenter. Ja. En fantastisk du, bog. Så skriver du sådan her. det er virkelig, når man sådan, det er sådan en ret finurlig formulering, når du skriver, heri får man videnskabeligt bevis for hvor hvor sårbar menneskeheden er over for djævelskab. Det er sådan ret, okay, så, altså, det, det, det er ret finurligt. Okay, så det, videnskabeligt kan man åbenbart påvise djævelskab. Altså, det har jeg ikke mødt i mine 20 år, på. Der er masser af djævelskab i, i det, men jeg, aldrig har hørt, altså, jeg har aldrig hørt en sociolog sige, nu har jeg lavet, nu får jeg lavet den her logistiske regationsanalyse, og her kan vi se djævelskab. Nå, så fortsætter du. Desværre findes denne djævelskab, og desværre er det den, der har vundet en masse slag over den seneste verdenshistorie. Det kan godt være, at menneskeheden har tabt en del slag gennem tiderne, men jeg tror selvfølgelig på, at krigen stadig kan vindes. Også selvom jeg måske ikke selv lever den dag, hvor den endelige sejr kommer. Og så, og så kommer der en formulering her, som jeg er i tvivl om, om, du stadigvæk er der, egentlig. Men sejren kommer den dag, hvor de humane og medmenneskelige har vundet over det tyranniske og det transhumanistiske globalisterne er fjernet fra at have magten over befolkningen, og mennesker lever som de suveræne skabninger, som skaberværket har skabt os til at virke. Det er rigtigt, så får du ligesom skaberværket ind til sidst der, ikke? Ja. Men det er stadigvæk en kamp mellem mennesker, at det her, det er, det her, som jeg lige læser det, ja. altså at sejren kommer den dag, hvor de gode mennesker, de vinder over de onde mennesker. Ja. Øh, er det stadigvæk der, du er i dag? Jamen det er jo sådan set... Øh... Det er faktisk lige tilbage til det, jeg sagde lige før, at jeg er i materien. Jeg er helt den grad i materien med de her fire øh, mm -hmm. bøger. Ikke? Altså grundloven, meget materiel, det der er sket i tre år, meget materielt, og forklarer tre fiktioner, meget sådan ret forholdsvis øh, materielt, altså hvor man går ind i de værtslige øh, ting. Ja. Og jeg glæder mig så meget til at vise meget mere, hvad skal man sige uh, vejen ved at være ja, det, det, det, det jeg også har manglet i de her nu er det snart fem år jo ikke Men, uh, de her paragraf, hvor jeg har skrevet uh, bøgerne det er at jeg har ikke haft tid til at uh, der er så mange der er kommet ind hey, Fleming, nu skal du lige høre min uh, opvågningshistorie ja. og det var sådan og jeg siger det, du ved, jeg sagde det uh, mindst en gang om ugen til Jovan nu gider jeg simpelthen min god ven nu gider simpelthen ikke uh, høre på flere opvågningshistorier. så jeg har ikke haft Plads til at være der for en masse mennesker, som har haft lyst til at være i mit uh, selskab. Og de er ligesom blevet mødt sådan lidt med sådan en, en kold uh, skulder. Og det er det, jeg glæder mig til. Og det, du, du nævnte også, da vi sad uh, på, jeg tror det var måske inden eller efter, at jeg interviewede dig her for en uges tid siden. Hvor, at, uh, hvor at du nævnte, at det er ligesom, om der er sket noget, efter du er uh, kommet herop. Uh -huh. Og det er en af de ting, der er sket herop. Der har jeg mere tid til at, at snakke med, med, med folk. Jeg kan stadig også godt være sådan. At jeg sidder lige midt i noget. Bare tidligere dag, der skulle jeg ud og hente en kop kaffe, og så der var en, der ville snakke med mig ude i køkkenet. Og jeg havde simpelthen. Jeg blev simpelthen bare nødt til desværre. Jeg er lige midt i noget. Så, så, så jeg glæder mig så meget til at være der, for andre man skal vise, vise det der. Det, vise den der, den der skabning, som vi, vi kan være. Altså, når vi har implementeret paradis her. På, på jorden, så har man kun lutter ører, når folk har brug for at snakke. Uh -huh. Og man har kun lutter hænder, når folk har brug for ens uh, hjælp. Og man har kun lutter uh, ting, som man uh -huh. vil dele uh, med dem. Og det det er det, jeg glæder mig til at, at, for, ja. at, at tage, tage, tage fat i. Så jeg har, da jeg skrev den der bog for at spørgsmål, så har jeg uh, siddet i, uh, i, i materien, og jeg har heldigvis været uh, bevidst om, det synes jeg også, at, uh, mm. at man kan ligesom, uh, læse mellem, mellem, mellem linjerne. Jeg glæder mig, altså jeg er der allerede, men, men jeg glæder mig så meget til at, uh, at bruge den her værtslige tid også uh, mere sammen med... med med det guddommelige i, i det menneske, som står øh, foran mig. Mm -hmm. Fordi det er, det er det, man glemmer nogle gange. Ikke? Når en kommer hen og siger, Flemming, jeg har lige det her øh, spørgsmål, sådan, jeg har ikke tid. Mm -hmm. Ik? så, det er bare sådan, du ved, et, en, en, en mulighed for at, øh, at hjælpe et andet menneske. Ikke? Mm -hmm. det, det bliver ikke større. Og så, sådan, jeg har ikke tid, jeg lever lige ved at skrive en meget vigtig bog. Mm -hmm. og, så, og så går jeg ind. Men det, jeg tror, det er ligesom, fisker efter her, eller det er, af det hvor du er hængende forhold til det, det er, altså for mig er der en forskel på at se, at det her er en kamp, som vi skal vinde. Ja, ja Du og jeg ja. mod, Klaus og ja. og er og mod Klaus Schwab og Bill Gates. Og hvis det bare er Flemming Blikker og Ole mod Klaus Schwab og Bill Gates, den tror jeg, så bliver okay fyre, at det, <laughs> det, okay -fyr, ja. det, det er den og det er, noget, er op bakke. Mm. Så for mig så er det jo, altså, så en kamp mellem Jesus og Satan. Mm. Og så er det bare mere at melde sig ind på vinderholdet, Jesus holdet. Og så vinder han den kamp igennem os. Ja. Altså. Ja. Det var ikke et... Ja. Så, uh, hvordan kan jeg formulere det som et spørgsmål? Jeg er Men helt enig. Hvor... Ja. Jeg er helt enig. Og så er det jo så, altså, lad os, lad os få gøre det enkelt, ikke? Tre dimensioner. Det er det, jeg mener med den værtslige verden, ikke? Ja. Det her, du ved... Uh... Du er tidligere lektor på CBS, og jeg er tidligere ingeniør- og managementkonsulent, og, og, du ved, og det, det, det er sådan nogle titler, vi, ja. det, det er, som, som figurerer her i den, i den værtslige verden. Og så er det bare det menneske, som man går glip af, når man kalder dig for lektor hos CBS, og det menneske, man går glip af, når man kalder mig for, for, for ingeniør. Og, og, og det kan vi, vi kan ikke... Vi kan, altså, vi kan prøve at beskrive andre mennesker, men, men det kan vi ikke. Vi kan, vi kan være sammen med, med andre mennesker, vi kan følge ad, vi, vi kan opfylde øh, potentialet, hjælpe hinanden med at opfylde potentialet. Og der mener jeg, at vi er oppe i en, øh, i en lad os sige, en fjerde eller femte dimension, altså vi op i, i en højere dimension, I, i den der dimension, hvor vi ikke længere beskæftiger os med, hvor meget vi har på kontoen, og hvor gode gerninger vi gør, og men hvor vi, hvor vi simpelthen er en, er en del af, at det hele. Vi en del af hele skaberværket. Og vi kan ikke, når vi er i den erkendelse, så kan vi simpelthen ikke skære den gren af, som vi, som vi kalder Flemming, eller Ole, eller, eller noget tredje, eller fjerde. Fordi den er, den er en del af det hele. Mm. Og, og, og, og når vi er der, så er vi sammen med Gud. Og det er det, det, det er det, der handler om. Og når vi er sammen med Gud, så løser vi os meget enklere øh, problemerne ja. i, øh, i den tredimensionelle, i den værtslige øh, verden. Og, og så er, er jeg nok lidt bevidst om, at øh, også når du stiller øh, spørgsmålet, at du er længere fremme i teksten, end, øh, end jeg er, hvad det angår. Og, og, og det er der, hvor min den mm. øh, den er lige nu, fordi at det er så dejligt at være i selskab med dig, Ole, fordi du er altid så rolig, og du har altid øh, tid, og du giver dig god tid. Og sådan noget. Og på den måde så er det et enormt forbillede øh, for mig. Og jeg kan ikke vente med at lægge øh, arm og skulderen øh, på dig og sige, øh, ja, hvad, hvad var det så vi skulle lå? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår godt, hvad du ja. mener. Jeg forstår hvad du mener. Og jeg, og, øh... Og altså jeg har i mit eget liv mærket den der forskel på at være i en politisk kamp, ja. hvor det var mig sammen med sig andre, ja. som skulle besejre ja. Nationalbanken, og hvem det ellers var, ja. var, der var på den anden side. Præcis. Og så til at være et sted, hvor, Jes centralbanken er stadigvæk nogen skidt ikke? <laughs> Men, det <er> <laughs> Men det er ikke mig, det er besejr. Det er Jesus. Ja. Og så længe Jesus ikke kalder mig eller til at... Så, så er det egentlig okay for, ja. for bare at sidde med skankerne op og ja. spise app crumble eller hvad jeg skal finde på. Altså, men ja. ligesom en ro i, at også han en ro i, at nogle gange så bliver man kaldet til at lave sådan nogle små ting, som til synligheden ikke spiller nogen rolle mm. i, hvad skal man sige, sådan den her verdenspolitiske geopolitiske kamp, eller mm. et eller andet. Mm. Æh, altså, hvor du, måske er der bare en, der skal låne dine trailer, eller mm. hvad det kan være, ikke? Ja. Æh, men, men der tror jeg nok, altså det er i hvert fald noget af det, der det har givet mig sådan tillid til, når nu skal jeg køre en trailer over det en, og så kan det være i morgen, at jeg skal på national tv, og så sige, at nationalbanken skal lukkes, eller et eller andet i den ja. stil, ikke? Altså, og, men begge dele er, det er på samme niveau, det er ikke sådan, at det ene er er mere vigtigt end ja. det andet. Altså, jeg aner ikke, at det, det kan være ham, der skal låne traileren. Det kan være, at han er direktør for Nationalbanken, og så kan være, at jeg kommer over til ham. Så kan det være, at han møder Jesus, og så kan det være, at han lukker Nationalbanken, <laughs> og så behøver jeg ikke gå i fjernsyn, så kan jeg bare køre hjem med min altså, kan du se? altså Man ved ikke, hvordan tingene ligesom er flettet sammen, så derfor så kan man lige godt bare læne sig ind i, at ja. Jesus han, uh, giver en det sænger. Mm. Jeg skal simpelthen lige, selvom det her kunne være et smuksted at slutte, så har jeg alligevel sådan, jeg har sådan en hængeparti med det her med grundloven. Ja. Altså fordi den spiller sådan en sjov rolle i det. Det er som om det er den, der ligesom binder eller den dukker i hvert fald sådan lidt op som ja. sådan en metanarrativ eller sådan en samlende ting. Mm. Men jeg, jeg, jeg, kan, jeg kan heller ikke finde ud af om du, om, og det kan jeg heller ikke når jeg, jeg har også hørt Martin Tisvill tale der. Ikke? Og jeg kan ikke finde ud af om grundloven er den problemet eller er den løsningen, eller er den begge del, fordi det bliver sådan noget med, først så hører man ligesom om det her med, mm. grundloven er bare fuldstændig korrupt, og det er bare mm. drenge, der sidder på magten, og så videre, og så samtidig, så hører man andre steder i, for eksempel de tekst, hvor, ja, og det var jo et åbenlyst brud på grundloven, mm. hvor jeg har sådan, ja, det kan det godt være, men hvis det er en lortelov, så bliver ting jo ikke, hverken hver eller bedre, at det er brudt på den. Mm. Det er bare Forker... Altså, tænk der bare forkert i sig selv, ja. uanset hvad grundloven siger. Nå. Ja. Og så er det også den der også altså den der løsning, altså er løsningen så, at vi skal have en ny grundlov? Eller er løsningen, vi skal slet ikke have nogen grundlov? Vi skal slet ikke have nogen, der bestemmer over os. Jo, Jesus, og det er det. Nå, nu fik jeg jo lige sådan, men hvad, hvor, hvor er du, jeg er nysgerrig på, hvor, hvor er du hen med det der grundlovsfalløje? Skal vi have en ny grundlov? Og, og, og her er altså, jeg er meget meget taknemmelig for Martin Tidsville men jeg er også et, et, et meget et andet sted ja. end han er og der er mange ting vi er, vi er uenige om. Det, det trækker ikke fra, at, at jeg er meget taknemmelig. Grundloven er jo altså, hvis, hvis man skal, vi skal gå ind og fortælle folk der, nu må tænke igen, jeg skriver til den der det der menneske, jeg var for syv år siden, eller det menneske, som var det sted, som, som, som vedkommende var for syv år siden, i håbet om, at andre er lige nøjagtigt det sted, så de kan tage sådan et kvantum leap ind i virkeligheden. <laughs> så, så, så derfor, når, når jeg skal henvende mig til vedkommende, jamen, så skal det være med logik. Hvad er den højeste lov? De fleste kan sige, at det må være grundloven i Danmark. Okay. Hvis jeg så siger, at øh, vi blev taget ved næsen, der er sket et statskup via øh, grundloven, så sådan, Nå, hvem skulle have gjort det, og hvornår, og, og sådan noget. Ja, det er så lige det. Ikke? Så håber jeg jo på at øh, pirke så meget til deres øh, nysgerrighed, og få deres opmærksomhed til at forklare dem den noget svære historie, altså hvordan hele konspirationen, når der er en konspiration, hvordan hele konspirationen den øh, hænger sammen. Og den går lidt længere tilbage end 1849. Faktisk lige nøjagtigt her, hvor vi er i, i, i verden, lige her, ikke? og du kan i, i din baghave kigge op på, på Bavlum kloster, øh, vi er lige der, hvor at, øh, Danmarks historien øh, næste tusind år øh, blev initieret, øh, her i, i lige omkring år 1000 øh, i, i det her 11. århundrede. Det er her, hvor at Danmarks historiens skæbne for de næste 1000 år bliver besejlt. Først så laves der et oprør mod Knud Den Hellige. Han bliver dræbt af en, faktisk af en lokal adelsfamilie, som er deltager i det. Strugud eller Turguttene, hvordan man nu har udtalt det den, den gang. Han bliver forfulgt. Der sker et oprør her. Han har været hele Knud den Hellige, hele det, det hele igennem, og så bliver han forfulgt helt ned til St. Albani Kirke i Odense, og der er de her, den her adelsfamilie og mange andre med sig til at, at, at, at, at dræbe ham. Og, og så kommer den kirken og kongemagten selvfølgelig tilbage igen med endnu hårdere og derfor så sætter det bam, lige midt i, i baglum, så sætter de deres biskop her, selvfølgelig. Så, så det er lige, lige her, det foregår. Nu kan og, jeg ikke huske, hvad spørgsmålet er. Jamen, spørgsmålet er. om spørgsmålet er, om det, vi skal håbe på, eller det, vi skal gå efter, det er en politisk løsning på tingene. Ja, ja. Eller om det er en anden løsning, ja. som ikke er politisk. Ja. Øh, som, og, som jeg og, og for lige at indramme det spørgsmål, ja, ja. Så, så tænker jeg, det er også, altså for mig at se, at det også lidt, faktisk det spørgsmål, der er ude i verden lige nu, ja. altså med, med Trump, altså fordi der er jo nogen, der ligesom nu kommer Trump, og nu... så nu kommer der et nyt system, eller nu kommer der nogle nye love, eller nu kommer der noget nyt, da, da, da. Nu kommer der noget... Ja. et nyt system, på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, den vej kan man gå, og man kan også gå den vej, der hedder, nej, nu kommer antikrist og laver et eller andet eller anden... nyt ja. system, ja, ja. som ja. man kan gå med, men som ikke er et bedre end det gamle, ja. og i virkeligheden skal vi en helt anden vej. Ja. Så man, ja, det er lidt der, jeg selv er. Men, men hvad tænker du, det vil jeg rigtig gerne svare på, fordi Jon Knudsen, som vi begge to kender, som også er en samlende øh, mm. faktor her i, øh, i området, som for, for lykken øh, frikirke, som var det eneste, eneste kirkesamfund i, i Danmark, som ligesom øh, sagde fra over for den her coronafascisme, som rullede ind, også i kirkerne. Jeg selv blev øh, bedt om at blive udenfor i, øh, i min egen øh, Kirke, hvor jeg konfirmerede i aldersløs kirke i, i, i Silkeborg. Jon Knudsen, han, øh, han, han, han ved godt, altså han ligesom dig, han er langt længere frem i bogen i forhold til øh, i forhold til hele det her, Hvem er øh, Jesus, øh, hvad er Gud, hvordan implementerer vi det her øh, himmerige øh, Her det gør Jesus øh, for os. Han er længere frem end, end jeg er, som du er altså men jeg tror, han er en, i en erkendelse af, at der kommer sådan nogle tissemyre øh, som mig, og gør de der øh, ting, fordi der er også nogen, der skal gøre det. Og vi har alle sammen øh, en, en rolle. Så jeg kan godt føle nogle gange, at øh, din øh, utålmodighed, Øh, over, overfor, at jeg bevæger mig ind i... Øh, i, i altså bare når vi snakker oh. om det, det er ikke fordi, at du kritiserer ah. mig, men, øh, men hvor at, at der ligesom er, jamen Flemming, hvorfor kan du ikke se, at du skal bare lade Bare lægge det over til Jesus? Okay. Ja. Og så er det sådan, ja, men opvasken tager ikke så selv hole. <laughs> okay, det forstår jeg godt. Og, og så lad mig, lad mig uddybe her, altså at... For det, for, altså... Jeg ja, er ikke så kun om det er Jesus, der sendte dig her til... Det er jeg ikke i Og jeg er heller ikke så sekund tvivl om, at så er du landet her, og så har Jesus sagt til dig, og det, om du så har hørt det fra Jesus eller ej, nu skal du lave den her podcast. Det er, det er ikke til sekund i tvivl altså, den her hele den her podcast, den har bare Jesus' kæmpe, store, fede fingeraftryk ud over sig. Det, når, så, så det er jo ligesom sådan, så, øh, ja, så på den måde virker Jesus jo forskelligt igennem os Og han virker også forskelligt igennem mig og Jon. Altså, mm. Og jeg... Det kan jeg godt sige det her. Altså, jeg fornemmer nogle gange, at John, ja, Det ved jeg ikke, om han er utålmodig med mig, men vi har i hvert fald også ja. forskelligt. Men han ja. knokler jer sted her og gang der kaste sig det her kæmpe projekt der, ja. ikke? og det er jo ikke det er jo heller ikke sådan, at Jon møder en her om morgenen, og så sender han sig over i et og så beder han, <laughs> han Jesus om at gøre det. Jesus, skyder du godt lige at fuge de her vinduer, og installere to radiatorer, og så, og og så videre Og, skal og så skal også laves elde i øvrigt. Ja, og, så, og, og også lige lave elde. godt, du tømmer Jesus, men kan du ikke lige også lave altså, Det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså, eller det er jo ikke sådan, det fungerer. Øh, så, og når du vil være det, jeg kan også godt nogle gange hjemme spørge mig selv efter, okay, jeg, har jeg lyttet rigtigt efter, eller er det, er det virkelig meningen, at jeg bare skal mm. gå og fede den i dag? Ja. Eller, øh, altså, det kan jeg da også godt spørge mig selv efter, øh, mm. nogle gange. Man ja. øh, jeg kan godt mærke på de spørgsmål, som du, øh, som, som du stiller mig nogle gange, og, og især det der, ikke? Men, men hvorfor egentlig gå ned i alt det med grundloven, og gå ned i alt det der, når, når nu at øh, Jesus han ordner det, fordi du risikerer, og det er jo det, jeg godt kan høre som et bagvedlæggende motiv. Jeg risikerer jo at sætte fokus, så meget fokus på grundloven, at vi skal have en ny grundlov, og så har vi fået himmerige på jorden. Men det får vi formentlig ikke med en ny grundlov. Der skal ske et bevidsthedsskifte hos, der er ved at ske et bevidsthedsskifte som mennesker, og så skal vi finde, finde sammen i, i det her smukke mønster, som det giver, når vi er når vi når dertil. Men øh, indtil vi når dertil, så er det stadigvæk en opmats, der skal tages og en ja, ja, ja, ja. grundlov, der skal kritiseres. Så folk kan forstå, så de ja. logisk kan komme med os. Så de altså, det forstår jeg godt. virkelig sådan kan få forklaret, jamen, jamen, ja. jeg forstår ikke, ligesom du også siger nu, jamen, jeg forstår ikke Flemming. Jamen, det står her, det står i bogen her. Ja. Det ser altså, her. Men den del er det, det forstår, det forstår jeg, jeg forstår godt det der med at oplyse om, jamen, der står det her der i grundlov, ja, det er ja. og så osv. Den del er så forstår jeg, men det jeg har svært ved at forstå, det er, når man lige har pillet det der lort fra hinanden, ja. at man så lige bagefter, og nu taler jeg lidt om dig, jeg taler også, nu hørte jeg også at med Martin Tisvilde, som også bare har lavet kæmpe arv, altså det er mm. så fedt det der, men jeg undrede sig så over sådan, okay problemet det jo grundloven, og løsningen det var så også grundloven, hvor jeg var sådan, nej, det er da bare skyldt lidt lort ud i lukkommet, og så, altså, øh, og det er Problemet klart, det kan man selvfølgelig ikke, det kan man ikke gøre fra den ene dag til den anden, men, men, men, men, men jeg tror i det øjeblik, vi ligesom tjekker ind i ånden, altså, så, bliver det, så bliver den overflødig. Altså, så bør vi ikke en grundlov. Fordi det, lige så snart du har sagt lov, altså en lov har jo kun virkning i det omfang, at der er nogen, der har magt og myndighed til at straffe overtrædere af den mm. lov. Hvem er det, der skal gøre det? Men, men igen, altså nu får du nævnt det der, det løser sig ikke ved, og, og, og det er derfor, altså fordi man kritiserer grundloven, og kritiserer omstændighederne og, og udviklingen, ja. så er det ikke ens betydende med, at, at grundloven er problemet, og hvis vi bare laver den rigtig. Så det, for, for mig der er, og, og specifikt min blå grundlovsbog den der illusionen om, om grundloven, ikke? Den er så vigtig, fordi den piller det juridiske fundament for den retsstat, som vi har, der er fuldstændig fra hinanden. Og så åbner det jo så folks øjne op for, at hvis det der, det er helt grundlæggende, altså grundloven, hvis det er galt, så er der noget andet, der er galt. Mm. Og hvis de så er den, hvad skal man sige, den logiske, rationelle type, så går de, du ved, tilbage, der er så, vi i 1849, da grundloven blev, blev til, så går de tilbage til reformationen, undersøger lidt mere, hvad står der i lærebøgerne, hvad har jeg lært, hvad er egentlig virkeligheden omkring det, så går vi tilbage til årtusindtallet, da, da mm. danskerne blev, blev kristne eller katolske, og så går vi tilbage til Jesus tid, hvad skete der mm. der på Jesus tid. Og så, og så skal vi også vide, når, når Gud valgte at putte Jesus lige nøjagtigt der på det her tidspunkt, hvad er der så sket forud? Så hvad er det for en virkelighed, at Jesus mm -hmm. kom ned? Så derfor kommer de tusind år før. Og når vi kigger på de tusind år før, så vil vi også se, at den djævelskab, som der eksisterer der, den går også yderligere mm -hmm. tilbage. Og det længste, vi kan gå tilbage i alt det her, det er til Mesopotamien og, og, og Babylon. Mm -hmm. så, så, så, så når folk bruger deres rationelle øh, vej, så kan de gå, øh, gå den vej. Andre vil gøre lidt mere ligesom dig, gå den direkte vej til Gud, og så siger jeg, sig mig, hvad jeg skal gøre. Jesus, Gud, ordner resten. Mm. Og så venter jeg bare på at få at vide. Jeg tænker, skal vi slutte med en, vi slutte med en bøn? Ville det være okay for ja, dig? Ja. Og hvis vi synes skulle bede for flere blikker, hvad skulle jeg så bede om? Tre ting, er vigtige for dig. Jeg er ikke god til at bede andre om, øh, om, øh, om noget. Det, Vi kan også bare åbne for slusserne. Det jeg øh. ikke. Skal jeg bare bede? Se, hvad der kommer? Du må gerne give mig lidt mere ordnet forhold. Okay. <laughs> er du okay? Ja. God. Tak, Jesus Kristus. Tak, fordi du er her med din ånd. Tak, fordi... At, øh, du har sendt Flemming herop. Øh, tak fordi du har været med Flemming i hele hans liv. Og i særdeltid her. De sidste år. Og nu har du lidt ham herop. Øh, måske var det han skrev i slutningen af sin bog. Måske var det en lille bøn. Som du er allerede er i gang med at opfyde. Ved at øh, flytte ham herop. Så takker jeg bare for at du må. sige øh, Flemming i hans liv herop. Tak for at du øh, vil sige hans tre piger øh, og, og også at øh, takker for at du har en vej, hvor at Flemming også må komme tættere på dem og få dem tættere ind i sit liv og at der bare er med fred og kærlighed i relationer. Så takker dig også for at øh, du sørger for at Flemming også øh, har de ting han skal bruge øh, og jeg ved, du er heller ikke for fint til at sende penge afsted, så det kan også være dejligt, hvis der flod sådan nogen ind i Flemings liv. Jeg vil gerne takke dig for, at du sender det ind. Og så takker jeg dig også bare for, at der bare her i, det her i vores fællesskab her i byen og på egen, at der må bare vokse et liv frem af alle de ting, som Flemming sætter pris på. Og så man gerne vil have en natur og sund mad og fællesskab og sammenhold, og lojalitet og humor og sandhed og retfærdighed og fred og skønhed og øhm, ja, så det takker du bare for her. Takker dig for at du holder vores hjerter indtil det sker, så vi også kan være lidt tålmodige, når der er brug for det. Men du må også gerne sætte lidt speed på. Det er også kan okay med os. Så uh, tak for det, Jesus. Amen. Amen. Og tak for det, Ole. Tak, det. Ja, det var vist slut på den her podcast. Det var det. Tak for det. Ja, så er det velkommen til Vandsteds juli-podcast. Her har vi særlige gæster. Søvkland Branniker, der fortæller om Vandsteds historie.